politikoki ere kokatu ginuen Euskal Elkargoaren sogeraren biharamun hortan, baita ere etaren ahmagabetzaren uh, haste bat bahne, donk, bizikifite eldu da, eta zer gisa, beharra senditzen ginuen aurten bereziki, abertzale mezu, abertzale karikaratzea, uh, orai arte, eta segituko dugu, elkar beste tendentzia politikoekin, sindikalekin, eta abak, ez dugu dudarik horretan, bainan uh, noxtasun krisia ez baina bainan behar ginoen, bai abertzale mezu abertzale mezu uh, abertzalean legoan ezagir. Antolakuntza orten ere norbanako dela? Ez, diustuki, argunt irekia ezaiteko, gero aurpegi ez zaguna gira, sindikal mundutik, politika mundutik edo elkarte ezberdinetako diandeak gira. Baina diustuki, norbanakoaren izenean egin ez ginen mugarik diagin nahi eta ez e, e, ertsi dura edo zaite erakustea, argunt irekirik antolatzen dugu eta e, aremanetan ere gernikako gaurkoa abehigunarekin, hori ere importanta zen, ez dugu zatiketa nahi, baina nahi ginen markatu iparalean orten berri guna ospatuz. Bai, Udalbiltzak gonbiatu ditu ortengoa berri AMI elkarteko ordezkaritza bat, AMI elkartea Kataluniako AMI elkartea da Asociación de Municipios por la Independencia eta hango Udalak e, elkartzen ditu. E, Udalbiltzak harremana badu AMI dekin eta horregatik gonbiatu ditugu gorkoa berri eta hemen da Emen da urdezkari bat uztaritzen eta beste urdezkari bat udaltza urdezkariekin ere Gernikanda. Azkenean, bueno, Katalunia bere bidea egiten ari da, bere bidea egiten daren moden horra asko eta bueno, han hasitako prozesu hortan aspaldian hasitzen, han ere herri eta urte batzuk duela E, asitzean prozesu horrekin, eta, bueno, ba, harreman hori eta referentzi hori bada e, Euskal Herriaren tzat, bai, Katalunia, eskozia edo beste, bere bidea egiten nahi Europako bestelako herriak, eta, bueno, ba, hori dela eta gaurkoa berriegunean e, hemen egotea interesgarri irutzen zegoen.